Törn János története. Törn János hajókapitány volt. Most ne gondoljunk valami hatalmas óceánjáróra, vagy impozáns hadihajóra, még csak egy elegáns kis cirkálóra sem. Törn egy kis gőzbárka ágról szakadt kapitánya volt, na három ezer tonnás Michael tribun tulajdonosa. A kínai szakácson kívül csak egy gépész és három matróz kísérte útjain, pedig ezek az utak aránylag veszélyesek voltak. Törn ugyanis a hőskorában, a holland-angol település kezdetén munkásokat toborzott az emberevő pápuák, a harcos szingalézek és az állatias tamolok között. A 900-as évek elején Törn a malái dzsungel környékén toborzott, és perák felett a hegyre nyúló ősrengetekbe hatalmas mahagóni erdőre bukkant. A legdrágább téglavörös, fényes, puhat... Tian Szeráta alkotta a rengeteg javát, de volt köztük sok óriási dzsárák is, amilyeneket eddig csak Ausztráliából eltek. Törn azonnal tudta, hogy kincset talált, de azt is tudta, hogy a rengeteg kitermeléséhez elsősorban sebessodrú, jó esési folyó kell. Törn talált egy olyan folyót, amely az esős időszakban elég sebessodrású volt, de túl magasan ömlött a tengerbe, távol a sziget déli kikötőjétől. Viszont lejjebb talált egy tavat is, amely az esős évzakban megduzzadt és egyesült a Moon folyóval. Ez a folyó az Algír Spring a hatalmas esése alatt több ágra szakadva, malakka felett tömlött a szorosba, szóval alkalmas volt arra, hogy itt megállhassanak a leúsztatott fával. Törn tehát eladta a hajóját, megnősült és házat épített magának a rengetegben folydogáló ismeretlen folyó mellett, amelyet a feleségéről Líznek nevezett el. Két évi szörnyű verejtékes munka árán összekötötte a líz folyót azzal a tóval, amely az esős időszakban egyesül a munknal. Hatalmas munka volt, matrózai, akik betásultak hozzá, az első év végén elhaltak, a malái munkások megszögdöstek. Tön sokszor egyedül dolgozott hetekig, de két év alatt megvolt az öt hétig tartó összeköttetés a teleptől Malakka kikötőjéig. Közben kitört a háború, és az öreg tön bár megmaradt hollandnak, angol katonai szolgálatba lépett, mint ösvénykutató, és őserdőkön át vezette leleménnyel és bátorsággal az Angliából érkező vidám Tomikat, akik leverték Tom John Kut szent lázadását. Az angol kormány meghívását, hogy kapitányi ranggal lépjen be a brit hadseregbe, Törn több alkalommal visszautasította. Elismerősül csak annyit kért, hogy kitermelési engedélyét, mely nem örökölhető, írják át a fia nevére. Ezt meg is kapta de igazi társát nem fiában, hanem lányában találta meg. 16 éves korától kezdve a fűrésztelepen nevelkedett. Igazi apja lánya volt, makacs, elszánt, erélyes és fáradhatatlan. 17 éves korában már száz lépésről lelőtte revolverrel a legkisebb madarat is. Ez csak nagyjából mondta el a kormányzó, mert a jelenlévő vadászok valamennyien ismerték az öreg történetét. Egy év előtt azonban nagyot változott az ügy, folytatta a kormányzó. Törn a száraz időben nem bocsátotta haza a munkások részét. Évről évre, hónapokon át szélesítette a lízfolyót, kirobbantotta a kiszáradt mederből a szikla és homokzátonyokat, másfél méterrel csökkentette az Algir Spring esését, és az elmúlt évben 80 ezer tonna elsőrangú bútorfát hozott le a lakkába. Ez már jelentős konkurencia a mahogónisoknak. Tudják jól, hogy ezek a fa termelők semmitől sem riadnak vissza. Az angol hatóságok nem védik túlságosan a birtokukon fejlődő hatalmas hollandi telepeket. Biztos információm van arról, hogy a sok pepítót bérelték fel Törn Cecil ellen. Ezzel azt hiszem mindent megmondta. Arra fognak törekedni, hogy Törn lánya ne tudjon eleget tenni a minimum 100 ezer tonna fa leszállítására kötött szerződésnek, és ebben az esetben valószínűleg elárverezik az egész erdőséget, és Törn emberfeleti munkájának gyümölcse angol cég kezébe kerül. Nagyon szeretném, ha az erdő megmaradna a Törn család birtokában. Nagyon fontos érdekei fűződnek ehhez a mi gyarmatunknak. Magamhoz kérettem Törn lányát, aki apja halála óta egyedül vezeti a munkálatokat. Nyakas lány, minden segítséget visszautasított. Szerinte ő és az emberei száz pepítóval is megküzdenek, és ha nem tudnak megküzdeni, akkor veszzen a telep. Nem kíván öreg tapasztalt vadászokat maga mellé, és minden hasonló jövegvényt ki fog utasíteni a telepéről. Apja lánya, morogta az öreg Wolf. Hát, én akarata ellenére is szeretném megvédeni ezt a kislányt. Mi a véleménye, Wolf? Majd a telep közelébe táborozunk, ahonnan ennek a hölgynek nincs joga kidobni minket, és mégis elég közel vagyunk ahhoz, hogy segítsünk. Boston felemelkedett a helyéről, és a vadászokhoz fordult. Ha megbíztok bennem, és vállaljátok, hogy mindenben követitek az utasításaimat, akkor kezeskedem az eredményről. Valamennyien elfogadták Boston ajánlatát. Van egy tervem. Vállalom azt, hogy ott fogok élni a fatelepen, és Brunhilda kisasszony nem dob ki. Szilalan ott fog táborozni a telep környékén. Ti négy, Don, Wolf, Fangork és Pitt Hobbs Kuala Lumpurba békésen kártyáztuk a vényszigonyosnál. Készen létbe tartatok egy gőzbárkát, és nem tesztek semmit az én utasításom nélkül. És mondta te öntelt fiatal ember, mondta Fangork, minek az a gőzbárka? Gyors menekülésedet készíted elő? Mondjuk öregen, mondjuk régi híres menekülő vagyok, úgyis nem merítettem ki teljes szemlemi képességedet, hogy magyarázatokba bocsátkozzak. Hát vegyük úgy, ha én lélekszakadva, halálsápadtam menekülök, akkor ára legyen Koala egy gőzhajó, hogy állszállítsatok a legközelebbi idegszenatóriumba. De gőzhajó legyen, azt mondom. Gyerrel alam! Viszontlátásra, kormányzó úr! És elmentek. Nos, mi a véleményük? kérdezte a kormányzó. Meg fogja csinálni, mondta határozottan Dorna.